Того дня Лазар міг пити, скільки хотів. Іван і Каленик втомились носити пляшки, а він все пив і говорив, щоб не було в хаті тихо, а сам надарем не старався згадати, що вона крикнула тоді перед смертю. Голос він чув, але слова сховались в тумані, у соннім сповитку, яким окутало мозок. Докладно нічого не міг згадати. Під вечір упився і намагався битись, та Іван і Каленик втекли, а Лазар звалився на ліжко і заснув. У п'яному сні йому щось верзлося, але помалу туман шугнув, розтанув, і він виразно почув слова, так гордо кинуті всім у лице, хоч їх не розумів і не думав над ними. Ясно побачив тонкі волосинки, мов золоті нитки. Дрібненькі руки, як у дитини. А теплий дотик ніжної шиї жив на його руці та розлазивсь по тілу, неначе мурашки. Тепер він бачив всі її рухи, вираз очей, бліде обличчя, зморшку на чолі, подолок спідниці, як розвивався, коли ступала, всякі дрібнички, всю її постать. Малу, м'якеньку, наче курчатку, жовтим пушком. Бачив, як трепотіла під білим рядном, схиляла голову, шию, а довгі гострі передки черевичків стирчали в обидва боки, мов хвіст у ластівки. І йому снилось, що він дивився на свої руки, чи не пристало до них. Чого? Після сього випадку будили лазаря часто. Вставав серед ночі і йшов на роботу байдуже холодно, без цікавості. Тепер не цікавило його вже питання, як воно буде. Не почував злості, яку старався роздути в собі перше, ще там в тюрмі, було навіть дещо приємне він бачив поле, зеленіли жита. Повзли по небу хмари і шумів вітер. Бачив схід сонця. Мав діло з різним народом. Одні йшли сміливо, гордо, говорили гарні слова, що йшли від серця. Другі, бліді, як трупи, ледве сунули ноги, мліли, і треба було зводить їх вгору. Інші знов лаялись, кляли і не давались. Таких волік він за шию, крутив їм руки, вовтузився довго, аж прів. Чоловіки й жінки, старі і саме в селі, малі та сухорляві, мов діти, пани й свій брат. Часом вдавалось, і робота виходила чисто. Іноді зашморг сувався шиї і крутив голову вбік. Тоді білий клунок скакав, корчився довго, не міг умерти. Щоб покінчити муки, лазар ціплявся за ноги, витягував тіло, аж щось хрустіло, і був кінець. Раз обірвався мотуз і довелося вішати вдруге. Іншим знов разом трапилось так, що шнур був занадто довгий, і коли він вибив дошку з-під ніг, тіло стрибнуло, мов скажене, і одірвалось. А в білій сородці лишилася голова і літала на шнурі, як змій, заливаючи кров'ю все полотно. Тоді його лаяв всмотритель і довелося наново прати білий мішок.